Naziyyat Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 46 ayədə Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Andılsın kafirlərin canını zorla alanlara Andılsın müəminlərin canını rahatlıqla alanlara Andılsın sürətlə üzənlərə Andılsın birbirini ötdüyücə ötənlərə An bolsun işə ən Allahın əmri dünyanın işlərini idarə edən mələklərə ki, qiyamət haqqdır və siz qiyamət günü dirilib haqq hesab üçün Allahın huzurunda duracaqsınız. O gün sarsılanı sarsılacaq. Yer göylər ziya gələcək. Onun ardından bir sarsıntı da olacaqdır. O gün ürəklər qorxub titriyəcək. O ürəyilərin sahib olduğu gözlər dəhşətdən zəlilcəsinə yerə dikiləcəkdir. Qiyaməti inkar edən kafirlər, dünyada isteyizə ilə deyirlər, doğrudanmı biz öləndən sonra dirilib, əvvəlki vəziyyətimizə qaytarılacaq. Özü çürümüş sümüklər olduğumuz zaman mı? Onlar deyirlər, elə isə bu ziyanlı dönüşdür. Çünki onun arxasında şiddətli bir əzab durur Ey kafirlər, bu Allah üçün çətin deyildir. Doğrudan da o, surun axırıncı dəfə çalınması ancaq tək bir dəhşətli səs nərədir. Onlar dərhal qəbirlərindən çıxıb dümdüz bir yerdə olacaqlar. Ya Peyğəmbər, Musanın hekayəti sənə gəlib çatdı mı? O zaman ki, Rəbbi ona müqəddəs, Tuva vadisində belə əxtab etdi. Fironun yanına git. Çünki o Allahlıq iddiasına düşməklə, xalqa zülmətməklə çox azmışdır. Həddini aşmışdır. Və de, günahlardan təmizlənmək istəyirsən mi? Səni Rəbbinə tərəf gətirin mi ki ondan qorxasan? Musa gəlib Allahın buyruğunu Firona ərz elədi. Və ona qədədir. Özünün həqiqi Peyğəmbər olmasına dəlalət edən ən böyük möcüzəni, əshanın dönüb əcdaha olmasını göstərdi. Lakin Firon Musanı təksib edib ona asıq oldu. Sonra geri dönüb özünə buyurulanlardan üz döndərərək fit nəfəsat Musaya qarşı tədbir töküməyə tərəsdi. Və əyan əşrəfini toplayıb onlara belə xitab etdi. Həqiqətən mən sizin ən uca rəbbinizəm. Allah onu ahirət və dünya əzabına girib darətdir. Şübhəsiz ki, bunda Allahdan qorxan kimsələr üçün ibrət dərsi vardır. Ey kafir rəv, sizi yaratmaq çətindir, yoxsa göyü ki, Allah onu yaraddı. Qübbəsini uca atdı, düzəldi bir nizama saldı. Gecəsini qaranlıq, gündüzünü işıqlı etdi. Bundan sonra da yeri döşəyib düzəltdi, Üstündə gəzmək və yaşamaq üçün Onu yararlı hala saldı. Ondan suyunu və otlağını çıxartdı. Orada dağları yer iləşdirdi. Bütün bunlar sizin Və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür. O böyük bəla, Qiyamət gələndə, O gün insan nələr etdiyini, Dünyadakı bütün yaxşı pis əməllərini Yadına salacaqdır. Cəhənnəm də, Hər görənə görünəcəyidir. Kim dünyada azınlıq etmişsə, dünyanı axirətdən üstün tutmuşsa, şübhəsiz ki onun məskəni cəhənnəmdir. Amma kim qiyamət günü Rəbbinin huzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini, şəhvəti qadağan etmişsə, həqiqətən onun yurdu cənnətdir. Ya peyğəmbər, müşriklər səndən o saatın nə vaxt gələcəyini Qiyamətin nə vaxt topacağı barəsində soruşarlar. Sən onu, onun vaxtını nə bilirsən? Onu sonuna qədər bütün təfərrüatı ilə bilməyi ancaq sənin Rəbbinə məxsusdur. Sən ancaq ondan, qiyamətdən xəbərdar edib çəkindirənsən.